Shalom – Zsuzsi! Zsuzsikám, kám, fel gyorsan itt a reggel! – Áh! Ah, Új van! Mi van, anya? – Siel, Zsuzsi! Úgy süt a nap! Ma megyünk kirándulni! – Zsuzsi felpattant, mint a gumilabda. Az álom nyomban kiröppent a szeméből. – Jaj! Nehogy elkésünk! Hol hát is zsákom? – A busz megállóban várán Katinéni. Kati néni. Várjatok! Itt van még egy kis innivaló a kulacsban. Aztán nagyon vigyázzatok magatokra, veszekedés pedig ne legyen. Csokolom! Szia anyu! Sziasztok! Csodaszép tavaszi nap volt. Az Öröm Hír Klub tagjai a hegyekbe készültek. Nyolc vidám kisgyerek toporgott a megállóban. Kati néni mosolyogva terelgette őket. A sarkon meg Imre bácsi fordult be. Futva jött, kezében az elmaradhatatlan gitárral. Mindannyian felszálltak a buszra, és elindultak. Aztán végre megérkeztek. – Csodaszép! Micsoda nagy, hatalmas sziklák! – Nézzétek, patak! Milyen tiszta, és mennyi moha van a köveken! – Vigyázz, mert csúszik a kő! – Gyertek inkább erre! Ott egy tisztás a domboldalon. Ott tudunk uzsonázni. Az uzsonna nagyon jól esett mindenkinek. A hátizsákokból előkerült narancson, csokin, testvériessen megosztoztak. Mikor minden elfogyott, Imre bácsi labdajátékot javasolt. Zsuzsi inkább katinéni mellé húzódott, oda simult hozzá. Olyan jó volt csendben ülni, nézni a körülötte mozgó, zsongó világot. Puha zöld moha fettel köveket, barányi csillagok voltak benne. Távolabb a napsütötte domboldalon sárga kankalén bólogatott, és fejük felett az ágon egy csodálatos kis aranysárga madár villant. Milyen szép itt. Olyan gyönyörű ez az egész világ! A hatalmas sziklák, meg az icipici mohacsillagok, minden. És gondoltál már arra, Zsuzsikám, hogyan is jött létre ez a szépséges világ? Hát, mm, a szomszédbácsi azt mondta, hogy csak úgy lett magától. Azt hallottam, kaptál a szülinapodra egy órát. Igen, igen, tessék nézni, milyen gyönyörű, nagyon pontos. És ez a pontos, szép óra vajon hogyan keletkezett? Hát az bácsi csinálta, kis fogaskerekekből, meg más apró alkatrészekből. Tehát van alkotója, nem magától lett. Akkor gondolod, hogy ez a szép világ, például a nap, a hold, amelyek minden óránál pontosabban kell és nyugszik, a sok-sok élőlény, amelyek mind tudja a maga feladatát, csak úgy lett magától. Nem. Ezt is alkotta valaki. Így van, bizony, van alkotója a világnak is, és aki alkotta, hatalmas nagy úr, király, a hegyek, völgyek, a csillagok, az egész teremtett világ ura, az Isten. Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi sincs, mint ő nem tehet. Egy, két, hát, négy, össz. Az asten hogy nagy, Hogy erős és biztos semmi sincs, mit ő nem tehetsz! Az asten hogy nagy, Hogy erős és biztos semmi sincs, mit ő nem tehetsz! Ez a munkája az élet, És a nagy tengeret, a világ és Az Isten, hogy nagy, hogy erős és biztos sem sincs, Mert ő nem tehet Az én Istenem, ő gondol És ágó kezé teszi rám Az Isten, hogy nagy, hogy erős és biztos sem sincs, Mert ő nem tehet Jó mulatság volt a labdázás. A gyerekek alaposan kifáradtak. Gabi lehasalt a földre. Egy fűszállal egy múzsát cipelő hangyát terelgetett, elgondolkozva. Imre bácsi, én ezt nem értem. Ha Isten olyan hatalmas úr, miért kellett Jézusnak, az ő fiának erre a földre jönni? Tudom, csak így tudott rajtunk segíteni. De a hatalmas király nem találhatott volna jobb megoldást, hogy megmentsen minket? Ismered a mesét az indián kisfiúról meg a hangyákról? Soha sem hallottam róla. Akkor figyelj, talán így jobban megérted azt, amit Jézus tett. Taga egy kis indián fiú volt. Messze Észak-Amerikában Észak élt, élt, egy, egy indián rezervátumban, hatalmas erdő szélén. Nagyon szerette az erdőt. Jó barátságban volt minden lakójával. Gyakran kúszált a rengetegben, figyelte az erdő hangjait, mozgását. Mikor elfáradt a futkosásban, legszívesebben egy hatalmas hangyaboly mellett pihent meg. Lehasalt melléje, és nézte-nézte a szorgos hangya nép életét. Egy napon, mikor éppen kedvenc megfigyelőhelyén kucorgott, Ismerős hang ütötte meg a fülét. Hiszen az a vészjel. Ezzel szokták az indiánok egymást tudtára adni, hogy ég az erdő. És valóban, mintha már is érződött volna a füst kesernyés szaga. Távolról, a túlsó hegyoldalról szát szállt fel. Maga tudta, hogy az erdőtűz milyen hamar terjed, ezért gyorsan menekülni kellett. Az erdő állatai is tudták ezt. A szarvasok riadtan suhantak el mellette. A vaddisznok családostól csörtettek át az avaron. A madáranyák vészjeleket adtak fiúkáikra. A róka szájába vette apró kölykeit, menekítette őket biztosabb oduba. Meneküljetek, meneküljetek, hangyák, mert porrá ég a boly, most még van időt A hangyák azonban rá se hederítettek. Végezték tovább szorgos munkájukat, a bábokat hozták a napra, a múrzsákat gyűjtötték a bolyba, mintha nem is fenyeget ne veszély. Nem értitek? Hát jön a tűz, rögtön végetek, menekülni gyorsan! A hangyák azonban nem értették. Hogy segítsek nektek, hiszen nem értitek a szavam, én hatalmas óriás vagyok hozzátok képest, s ha szólok, azt hiszitek menny Mit tegyek? A füst már közeledett. Utolsó lehetőség a menekülésre. Hangyává kell lennem, hogy megértsetek. Kicsivé, hogy a kicsinyekkel beszélni tudjak. A mesében az indiánok ismertek egy füvet, amit, ha az ember elrágott, kicsivé és nagyjá is változhatott tőle. Csak kívánni kellett. Taga talált egy ilyen füvet. Szempillantás alatt elrákta, és hangya méretűvé zsugorodott. Angyapajtások, nagy baj van, ne itt az erdőtűz. Erdőtűz? Hűha, azonnal jelentem a parancsnoknak. El is rohant nyomban, és nem telt bele két perc sem, az egész boly katonás rendben kivonult a veszedelmes területről. Taga újra rágítsált a fűből, és ismét kisfiúvá vált. Még idejében hazajutott, indián társai, társai meg elfojtották el. a tüzet, mert hát a mesében ilyen egyszerű minden. Tudod, miért meséltem én ezt? A mesebeli tagának hangyává kellett lenni, hogy megértsék a szavát. Igen, Jézusnak pedig emberré kellett lennie, hogy megérthessék az emberek a szavát. Így tudod segíteni rajtunk. Kicsi nyélet, mert mi kicsik vagyunk. Így van. És ez nem mese, ez igaz. Gyerekek lélegzett visszafolytva figyelték a hangyák meséjét. De amikor az utolsó szavak hangzottak, zűz zavart Persze az történt, hogy Gabi, a nyughatatlan, véletlenül rálépett Zsuzsi kezére. Zsuzsi se volt rest, az ő fegyvere a karmolás volt. Egy pillanat múlva Gabi arcán vörös csík égtelenkedett. Sanyi meg úgy gondolta, be kell avatkoznia az igazság védelmében. Egy szó, mint száz, két perc se telt bele, mind a nyolc gyerek ott hemperget egy kuszagombolyakba. S volt visítás, panaszkodás, sírás. Imre bácsi a sípjába fújt. Elég legyen! Nem fogtok itt összeveszni. Tessék szépen bocsánatot kérni egymástól. Ez egy kicsit nehezen ment. Minden gyerek úgy képzelte, hogy neki volt igaza. Szívből bocsánatot kérni nagyon nehéz. Felveritek az erdő csendjét. Olyanok vagytok, mint a veszekedős kismadarak a mesében. Mese? Meg lehet hallgatni? Jó, de akkor tessék szépen leülni. Volt egyszer, hol nem volt, hethetit országban, het -het hét országnak fekete erdejében fekete élt egyszer élt három eszer. kismadár. Három kismadár. Egyiknek piros volt a tolla, a másiknak sárga. A harmadik meg éppenséggel tarka-barka volt, piros is, meg sárga is. Egy nagy nyírfán laktak, mind a hárman. Három szomszédfészekben láttak napvilágot. Jó dolguk volt az erdőben, soha nem éheztek. Volt kukacs bőségesen. Veszedelmes ragadozó sem volt a környéken. Élhettek volna vígan, barátságban. De ez a három kis madár soha nem tudott békességben maradni. A piros hiú volt. Gőgös és beképzelt, mert olyan szép a ruhája. A sárga kötekedő, nagy hangon rikoltozó. A tarka meg, a legkövérebb, az volt a civakodó. Tolakodott, ha csak módja nyílt rá. Nagy hangú veszekedéseiktől, messze hangzott az erdő. Egyszer aztán az erdő lakói megelégelték a dolgot. Bagoly bíró kihirdette az ítéletet. A pereskedő madarakat száműzték. Három nap és három éjjel repült a három madár ismeretlen táj felett. Esténként fáradtan gubbasztottak kopasz, tüskés ágak között, és rettegtek a sok ragadozó madártól. Már régen nem veszekedtek, összebújtak, Ilyette. erre felé nem volt kövér kukac, bogarat se találtak, egészen elgyengültek az égségtől. A harmadik nap, este felé, a kis piros madár megpillantott egy hernyót. Elhozom, megosztjuk, kiáltotta. De ahogy a hernyóhoz röppent, a kis piros madárral lecsapott egy vércse, és már vitte is tarka, meg a sárga madár azonban nem hagyta, Nagy küzdelemben kiszabadították sebesült társukat. Szelgény kis piros madár, nem volt se élő, se A büszke piros tollak kihullottak. A szárnya vérzett. Elhaló hangon bíztatta társait. Menjenek, meneküljenek tovább. Visszatérhet a vércse. Nem hagyunk? Mondta a sárga, meg a tarka, hazaviszünk, hogy Harkály doktor otthon meggyógyítson. Hordágyat készítettek hajlós folyondárból. Ráfektették a kis piros madarat. Csőrükbe vették a folyondár két szárát, és repültek vele hazafelé. Nehéz volt az út, csak a vágyakozás hajtotta őket előre. Négy nap és négy éjjel repült hazafelé a három madár. Fáradtan érkeztek meg fekete erdőbe. Kétségbe esetten hívták, keresték Harkály doktort. A fekete erdő lakói megszánták a három pórul madárkát. Harkály doktor gyógyírt kent a sebesült piros madárka szárnyára. mosómedve margó meg a barlangjába vette. Ápolgatta. A sárga meg a tarka madár most már hazamehetett volna biztonságos fészkébe, de nem mozdultak sebesült társuk mellől, magocskát hoztak neki, dalolgattak mellette, őrizték, becézték, amíg csak meg nem gyógyult. A három kismadár többé soha, soha nem veszekedett, nem. mert mindennél többet ér a barátság és a szeretet. Jaj, de szép volt! És mi tetszett benne a legjobban? Hát, hogy megvédték egymást, hogy megváltoztak a bajban. És feltétlenül szükség volt arra, hogy előbb bajba jussanak? Nem lehetett volna már előbb megváltozni? Például te. De Sanyi, nem tudnál lemondani a rugdosásról. Zsuzsi, muszáj mindig karmolni. Imre bácsi, én már annyiszor megfogadtam, hogy szelíd leszek. De aztán jön valami, és már megint dühös vagyok. Aztán megbánom, de hiába. Nem tudunk megváltozni, ilyen rossz a természetünk. Egy valaki van, aki a rossz természetünk helyett újat tud adni. Azért lett emberré, hogy segítsen. Régen régen Betlehemben megszületett a megváltók. Jézus Krisztus, Isten fia Jaj, de nagyon régen volt úr De milyen régen? Csak nem 2000 éve Ő tényleg Isten fia volt? Én én tudtam, hogy Jézus ugyanolyan kisgyerek volt, mint mi Igen, de amikor felnőtt, Istenre tájította az embereket De azt hallottam, hogy őt keresztre feszítették Miért kellett a kormányom? Éltek? Csak elmesélt Jézus szeret téged is Amíg a történetet hallgatták, senki se figyelt az égre. Nem vették észre, mikor történt, de a domb mögül egy nagy sötét viharfelhő kerekedett elő, és befette az egész látóhatárt. A nap eltűnt, és vésztjósló csendült a tájon. A madarak elhallgattak, azután hirtelen sűvítő szél be valahonnan, maga előtt sodorva port, a leveleket, gajakat. Gyorsan, gyerekek! Itt a vihar! Az esvény végén ott egy esőházikó. Hussunk! A nagyobbak futottak elő, A kisebbeket Imre bácsi támogatta. Kati néni septében összeszedte a hátizsákokat, kabátokat. Mire ő is elérte az esőházikót, már szakadt az ápor. Reméljük, hamar eláll. Nem szeretnék esőbe tupogni haza. Hogy elértük az esőtetőt? Nézzétek, hogy zuhog! Még jó, hogy nem vagyunk a tátrában. Ott az eső után nem egyszer, egész hirtelen vihar is következik. Mikor kislány voltam, átéltem egy ilyet. Tessék elmesélni! Egyszer édesapámmal, a bátyámmal, júliusban voltunk Zakopánéban. Mikor a Svinica nevű magas hegy csúcsára értünk, értünk. még ragyogott a nap. Jót uzsonnáztunk egy kiálló sziklán, aztán egy másik ösvényen elindultunk lefelé. Csak később jöttünk rá, hogy ez az ösvény bizony a sziklamászok részére készült. Édesapám ment elő, s mi csúsztunk-másztunk utána, egyre meredekebb lejtőn lefelé. Hirtelen fekete felhő takart el a napot, sűvítő szélvihartámat. Alig tudtuk tartani magunkat a sziklákhoz lapulva. A szélvihar éles szemcséjű havat hozott, szúrta az arcunkat, csupasz kezeinket. Tornacipőben, nyári dzsekiben, sapka sál nélkül vacogtunk a viharban, De azért hősiesen botorkáltunk apa után. Az ösvény átvezetett a hegy északi oldalára. Éjesztő látvány tárult elénk, az ösvény meredeken szakadt le egy sziklafal oldalán, s a láncokat, amelyek a mászást segítették volna, vastagon belepte a Lemenni? Itt! A lábam remegett. Apa elindult, hogy utat taposon nekünk. Bátyám, aki igazán nem volt már pólyásbaba, közel állt a síráshoz. A szél sűvített, Apa meg megcsúszott leesik, mind leesünk, gondoltam rémülten. És akkor, mikor már végképp kétségbe estem, hirtelen eszembe jutott néhány szó. Egy bibliai íge töredéke. Ennyi. Én veled vagyok. És akkor az is hirtelen eszembe jutott, hogy én a szívemet Jézus Krisztusnak adtam. És hogy aki ezt megtette, annak a hatalmas hegyeket teremtő Isten, az édesatya. Ezt mondja a Biblia. Hát akkor miért féljek? Ő itt van, velem. Segíts, édesatyám, kértem. És örömmel kiáltozni kezdtem. Apu, Gyuri, figyeljetek! Nem kell félnünk! Jézus velünk van! Aztán már nem fáztam, és nem féltem többé. Így másztunk le a jeges, havas szakadékon, szakadékon keresztül a völgybe. Nem történt bajunk. De nézzétek csak, elállt az eső, ragyog a nap. Jaj, de jó, süt a nap. Oda nézzetek szivárvány. That it and get Már nedves volt a fű, letelepedni nem nagyon lehetett. Még egy kicsit futkároztak, aztán lementek az autóbuszhoz. De jó esett leülni. Az autóbusz belsejében nagy csend uralkodott. Elpillettek a kis kirándulók. Amikor a végállomásra értek, alkonyodott már. Imre bácsi és Katinéni néni elkísérte Zsuzsit meg Gabit a kapuig. Jól fogtok ma aludni? Igaz? Senkit se kell ma este elringatni. Kivéve Zsuzsit, neki mindig szorongatni kell a kezét, addig, amíg el nem alszik. Igen, mert én úgy félek a sötétben. Tessük elképzelni, nem mer bemenni a szobába, ha nem ég a villany. Félsz, Zsuzsikám, de hiszen nem vagy egyedül, tudod. Most már tudom, csak nem mindig jut eszembe, mikor félek, hát... Csak úgy félek valamitől. Jézus Krisztus az Isten fia. Ő szereti a gyermekeket. Sok ezer angyalnak parancsol. Melléd is kirendelt egyet. Ő maga mondta a kisgyermekekről. Angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Tehát az angyalok vigyáznak ránk és beszámolnak rólunk. Ez szuper! Így van, Gabi. Zsuzsi, mondok neked valamit. Ha este nem tudsz elaludni, képzeld magad elé azt a szép országot, amelyet Isten készített azoknak, akik őt szeretik. Jé, Papa már olvasott nekem erről a Bibliából. Van ott egy város, amelynek tiszta aranyból van az utcája, a kapui meg gyöngyből, és Isten ott a király. És ott nincs félelem, és sötét sincs, mert az Isten fénye van közöttük. Erre gondoljatok ma este.